vader, dankie vir die teenwoordigheid maak jy saak wat nie jy daag altyd op maak nie saak wat nie jy is altyd daar maak nie saak hoe ek voel nie jy bly gedra jy is altyd daar jy is altyd teenwoordig as ons jy soek sal jy gevind word Ons eerie vader, dankie vir die wordigheid. Heilige geest, jy is so welkom. Jy. Ons eerie, in die naam van Jesus. Amen. ja welkom. Ek het uh, die woord wat ek om my hart het volgend gaan oor om die helikheid van God te aanskou. En voor ek begin, jy weet, is dit nie lekker om so by mekaar te kom, maar jy weet, hy oud sien, altyd uit daarna, om gemeente toe te kom. En uh, ek lees ook hierdie week, uweerste, lees ek iets raak, ek denk is iets wat Joseph Prince uweerste ook gesê het, is dat, as een mens nie by die woord uitkom nie, wat vat jou terug, na die woord toe? Is dit skuldgevoel of is dit een hongerte? Je weet, en dit my so kritis jy ding, je weet, is... Wat bring ons gemeente toe? Is dit een aanklag? Is dit iets wat ons, een wat ons hoor? Of is dit hongerte? Je weet, um, die vraag is ook, je weet, wat is my verwachting van die verhouding wat ons met God het? want hy ontmoet ons op die verwachtingsvlak. Dit nie een skoot wat ek in die donker skiet en hoop dat God gaan vir my iwerste, gaan hy vir my licht gee, gaan hy vir my inspiratie gee, gaan hy vir my lewe kracht gee en die lewe in oorvloed gee. Nie. Dit gaan alles oor die verwachting wat ek het in opzichte van wat God in stol het vir my. En dit is waar oor het gaan. So, die feit dat jy hier is, dat ek hier is volgend uh, Dit is een vraag wat ons, uh, ons uitklaar vir ons self Is dit omdat ons honger is vir die woord, vir die waarheid Of wat is die motief? Dis die wonder van die liefrauding Is dat God ontmoet ons in die verwachtingsvlak Ontmoet hy vir elkene van ons In, in sy besondere manier ontmoet hy ons en maak hy vir ons die deur oop in ons gemoed, en oortuig hy ons van die nieuwe waarheid. Weet, want daar is altyd een nieuwe oortuiging wat ons deel is. Daar is altyd een nieuwe deel van wat hy ons oortuig van. So, en dis ook om ek ook, weet, so klem hy daarop om, wanneer ek ook, selfs daar in ons eie groepje op warrent en ook, wanneer ons met mekaar deel oor die woord, dat ons mekaar aanmoedig om die vlak van ons persoonlijke verheerding met die Heere, om dit te lig om, en die enigste manier waar ons daarby gaan uitkom is, door tyd te spandeer met mekaar door, dat ek en God tyd spandeer met mekaar, dat ons afspraak maak met mekaar dit gebeur nie net nie Dit gebeur nie in ons hart van plek na plek nie. Dan moet het tijd wees, waar ek in my gedagtes afsnijd, en waar ek rechtig stil word, en waar ek met God intiem kan verkeer, en die gedagte wisseling kan ondergaan met om. En so bevrug hy my gees, en so oortuig hy my van sekere goed, van wat hy my wil oortuig van. Want hy ontmoet my daar. Je weet, en ons het een afspraak om, en dit is een commitment wat ons met mekaar moet maak. Dit gebeur nie net van self nie. En daar is het vir my so, jy weet, as ek kijk na die skrif, is het vir my die kostbare gedeeltes, die rechtig, die awesome gedeeltes. En die skrif, dit is waar Jesus en die vader op een of andere manier met mekaar communikeer. En ek het so my so drief van die uh, stikke het ek so aangehaal, uh, wat ek so my net my opgekom het. En die eerste ene was gewees, toe Jesus in die tuin van Gethsemanie, en waar hy letterlijk... Hy was baie op die Olijfberg. Dit was sy gereelde plek waar hy vir God ontmoet het, sy vader ontmoet het. En ek glo dat hy, dat hy die pad wat hy moes loop, naar die kruis toe, hy van scratch af eindelijk met God bespreek. En was daar hierdie interactie geweest met hom en God oor hierdie pad wat hy moes loop. En dan ook in hierdie gesprek wat hy met God in die tuin gehad het, waar hy bloed gesweet het en waar dit vir hom so moeilik was maar het hy homself oorgegeet en gesê, vader man, nogthans, hy het drie keer gesê, nogthans, nie my wil nie, maar hy wil geskiet. En dan die ander keer wat hy in die kruis gaan het, jylle onthou die gedeelte ook, waar hy uitgeroep het, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Jy weet, het was so'n noodkreet van sy kant afwees, want hy was benauwd, van die begin af was Jesus benauwd gewees, alhoewel hy sien van God was, was het vir hom, die skrif sê dit ook, dat hy, daar was een benauwdheid geweest van Jesus' kant af, om hier die pad te loop, na die einde toe, en dan vir my die, die tjerry op die koek, en ek maar sê, is die gedeelte van, Johannes 17, waar Jesus uitbid vir sy disciples, en, um, ek wil het nou nie alles, vir jylle, die jylle gebed, die jylle is, nou, 26 verse, maar, daar is iets wat ek toch na wil verwijs, en dit is die, die hoofdmomente, want ek sien hierdie gesprek wat hy met die vader gehad het, was eindelijk een gesprek gewees, dit is net voor sy gevangeniskap, net voordat hy moes, je weet, voordeel word en gekruisig word te goed, dit is net voordat gewees, waar hy met God, met sy vader, hierdie laatste gesprek gehad het, je weet, ek dink, wat in sy hart was, is om net te bevestig, net om te consolideer, al die dinge wat met hom gebeur het, en wat sy rol was, die rol van Jesus, die Seen van God, die rol, wil hy saamgevat het, en vastgevat het, want het is mooi vastgevat, in die gedeelte, daar is 26 verse, maar ek wil graag hee, ons moet net gauw kyk, na gedeeltes daar, in vers 2, van Johannes 17, hy gaan net so, 6 van hy gedeeltes aan al, waar hy sê, ek het aan die mensdom, die eeuwige lewe gegeen, daarby vers 2, aan 17, vers 2, want hy sê, soos u om mag gegeet, oor die vlees, dis nou Jesus, so dat hy aan almal, wat u om gegeet, die eeuwige lewe kan gee, so dit is die eerste, belangrike informatie, wat Jesus met die vader, communikeer, in die gesprek van hom, en dan, die tweede ene was vers 4, wat hy sê, en ek het die verheerlik op aarde, hy sê, hy bevestig hierdie goed, hy sê, ek het gekom, dit was die plan geweest. ek het gekom so die mens, die leven oorvloed kan hee, en hy sê, ek het gekom, en ek het dit gedoen, die tweede ding is, hy sê hy dat, ek het gekom om jy te verheerlik op aarde, 6 ek het jy naam aan die mens geopenbaar, sê, ek het gekom, en ek het jy naam, ek het jy aan die mens geopenbaar, en ek het jy naam, Ek het jy verheerlik en ek het die naam en die mens geopenbaar. En dan 14 sê hy, en ek het hulle die woord gegee. En dan vers 18, soos jy my gestuur het, stuur ek ook hulle in die wereld in. Vers 22, en dit is eindelijk by die twee skrifte wat ek wil kom, vers 22 en 24. En hy sê, en ek het hulle die eerlijkheid gegee, wat jy my gegee het, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is. In vers 24, hy sê, vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegeet, ook saam met my sal wees, so dat hulle my heerlijkheid kan aanskou wat u my gegeet, omdat u my liefgehad het, voor die grondlegging van die wereld af en ek wil graag verorganise, ek, ek wil graag focus net op, hierdie laatste twee skrif gedeeltes, is hierdie, hierdie kostbaarheid wat Jesus met sy vader deel, hierdie wat hy sê, nee, dat ek het hulle eerlijkheid gegeen, waakreide, die eerlijkheid wat hy my gegeen het vader, het ek vir hulle gegeen, en dan sê hy ook, dat in vers 24, is dat sy wens is, hoe net wat Jesus' hart vir die mens is, vir ons is, is dat ek wil dat waar ek is, hylle, wat hy my gegeet, ook saam met my sal wees. So dat hylle my heerlijkheid kan ons kou. So, die woord heerlijkheid. Uh, ons het nou al gehoor, Jan het al een paar keer oor die term die woord heerlijkheid gebruik, en dan verwees hy na die oorspronkelijke bedoeling, wat God met die mens gehad het sy oorspronklike plan, my en jou sy oorspronklike gezig, soos wat, ons gaan nou nou daarbij kom, maar dan, as ek gaan kyk na die woord die heerlijkheid, en ons breek om op, dan sien ons die woordeboeken, en die, die oorspronkelike praat van, die Engels praat van glory natuurlijk, nou, nee. en as mens na die Engels gaan kyk, en die woord glory uit mekaar uit al, sê, ons moet ons nou weet waarvan ons praat, as ons praat van Godse heerlijkheid, Waarvan praat ons? Ons weet, ons praat van, dat dit is ons gezicht, oorspronkelijke gezicht, dit is hoe God ons beplan het en bedink het voor die grondligging van die wereld af, so gaan ons lijk. Maar hoe lijk ons? Je weet, as ons gaan kyk na die uiteenzetting daarvan, dan is die woorde wat gebruik word, is die woordkie brilliance, wat beteken light, wat beteken radiance, dit met andere woorde die lichtstraal daaruit. En dan die volgende ding is uh, beauty, loveliness, attractiveness, charisma, is een magneet, hy trek aan. En dan die ander woord wat ek sien is splendor wat gebruikt word, wat beteken magnificence, en ons het gesing van sy majesty volgend, wonderful, wat beteken breathtaking, wat beteken amazing, jy weet. Wat beteken miraculous, marvelous, remarkable, amazing. Dit is, as jy dit in een netedop kan saamvat, is dit wat heerlijkheid in woorde. Ons het verochend ook gesing. Hoe kan ons heerlijkheid besing met ons aardse stem? Jy weet, dit is nou wat ons probeer doen. is net om te probeer verduidelik wat is sy heerlijkheid. Maar ons stop kort. Ek dink as ons nog anner vertalings en anner goede gaan kry weet, wat nog verdere verklaring kan geë op hierdie, kan ons al baie lang lees maak van van alles wat ons kan gebruik om Godse naam te beskryf, sy heerlijkheid te beskryf. En dan sê Jesus, ek het hulle die heerlijkheid gewys. En dan sê dat Jesus sy wil en sy begeerte is is dat ons sy heerlijkheid sien, dat ons om sal sien, vir wie is. Die oorspronkelike, die Adam, soos wat Jan ook sê, die letter Adam, dit is waarna ons ook verwijs is, ons praat van die heiligheid. En dan sien ons in genesis, dat God het ons geskapen na sy beeld en na sy gelijkenis. Hy het ons eindelijk al voor die tyd, het hy ons al geseen, voordat ons gebore is, voor die grondlegging van die wereld af, want Jezus beskrywe dit ook so in Johannes 17, is dat God in Jezus, hier die heerlijkheid gesien het, al voor die grondlegging van die wereld af. Dit is nie iets wat hy met die tijd ontwikkeld het nie. En dit is ook nie iets wat hy met ons, die heerlijkheid vir ons, die idee, die gedachte, dit wat hy wil inplant in ons, die heerlijkheid, is nie iets wat hy nou uitdink nie. Dit is iets wat lank al reeds klaar in sy gedachte was, voor die grondlegging van die wereld af. Wie ek sien het so, dat heerlijkheid nie, is Godse truit maak. Dis sy kenmerk, waar hy betrokken is, waar hy kreeuid, is hy heerlijkheid. Dis nie iets wat, soos ek sê, wat, wat later bykom nie, wat ons op een manier moet verdien, om heerlijkheid te verkry nie. Dis sy truit maak, is heerlijkheid. Want hy is die creator van die mens, van die groot deel alles, hy die creator. En dan sê ons in Romeine, Romeine 8, en, sê die, en die wereld daar buiten, die natuur, die omgeving, alles wacht met rijke halsing, sê hulle uit na die openbaar maken van die kinders van God. Hoekom? Hulle wacht vir die heerlijkheid, wat in ons is, om te skyn, om uit te kom is onlosmakelik, hy die truitmaak van God, namelijk sy heerlijkheid, is onlosmakelik deel van hom as creator, as schepper. So as ons weer kyk na die woorde, van wat ons nou gesê het, van amazing, van absolute beauty, jy weet, dan is dit God sy truitmaak, waar sy geest opruid, sien ons hierdie, hierdie absolute amazement, hierdie absolute beauty, is waar hy opruid. David beskryf dit in een van sy besalms ook, besalm 8, dan kom hy met hierdie skrif, dan sê hy, hy het om, besalm 8, vers 5 en 6, hy het om weinig minder gemaakt, as een goerlijke wees, en dan, sê, en jy het hom met wat? Jy het hom met heerlijkheid gekroon. Jy, jy truit maak, die stempel van jy gesag, die autoriteit van wie jy God is, die creator is, het jy op hom gesit. Hebraeus 2, daarvan vers 7, jy het hom weinig minder as die engelige maak, met heerlijkheid en eer het jy hom gekroon, en hom oor die werke van die handen aangestel. Van wie praat die woord hier Jy weet, het is duidelijk dat praat van ons, praat van ons die mens jy sien jy sien ek kan na myself kyk, as bleek toevallig mense kyk ek, ons kry elke dag met mense dit doen wat met baie kinders en mense wat wat nie seker is van waarve hulle kom nie, wie hulle is nie en jy weet, het is, is so tragisch as, want jy sien, as, as, as ons elk, as elke mens kan besef, dat dat hy geskep is dat hy gekreuit is nee, door God en dat hy bedink is, voor die geontligging van die wereld af nog voordat ons, ja, voordat ons in die moederskoot was is ons al reeds bedink en bebroei. Ek bedink net aan, he, dat God het, het my uitgedink. Hy het my beplan, hy het my op die draaiingboord gegaan en my geteken. Dis hoe hy gaan lyk. Ek bedink aan ons ouwers. Je weet, waar was God? God hy was die dag daar, die dag toe, toe ek gebore was, was God ook die woordig, en wie wat nee? God kon nie wacht om te sien die uitdrukking, op my ouwerse gezicht, die dag toe ek gebore is nie, kom? want hy het precies gewet hoe ek het, en daarom is het so, is het die opwachting, die, die, die openbaarmaking van, van die baba, om te wees, jy soos die baba, Dit is vir God net so een asemerovende gebeurtenis. Dit is die somme net Want hy was die creator. Die lere wat nie, sy stempel van heerlijkheid is daar op daai kind, op my gewees. Ek het nooit besef nie. Over hoeveel jare het aangekarringen gelewe asof asof dit man het moes gebeur het. Het was maar pa, maar so besluit het, en is so. Wees die ding wat ek wil vastmaak, is die ding van, dat die heerlijkheid is Godse truit maak. Het is onlosmakelijk deel van die creator, van wie hy is. Jy sien, en daarom, omdat hy die skepper is, omdat hy die creator van my en van jou is, daarom is het, soos wat dan hel ek gesê het volgende, sal die ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Hy sal altyd daar al wees. Want hy is baie beter as, as enige van die motoravends, wat karre verkoop, of fabrikate verkoop, fabrieke wat karre maak en wat karre verkoop. Aan hy probeer hard met hulle, vijf jaar, honderd en kilometer, om betrokken te blij by die product van hulle, maar dan is daar ook baie ander goeie wat nie gecover is met die waarborg en wat, wat alles nie. Jy sien, God die creator van ons, het een ander plan, hy het een ander visie vir ons, hy bly betrokke, want sy heerlijkheid is op die spel. Jy sien, want dis hoe kom ons gekreuit is, hoe kom ons gemaakt is, is juist, dit gaan waar oor? dit gaan oor sy heerlijkheid. Jy sien, want hy is deel, hy verbind om tot die die product, hy verbind om tot my en jou, hy sê tot in ewigheid in, verbind hy om aan my en jou, want hy is onlosmakelik deel van my en jou, omdat hy ons gemaakt het. Je sê die afstand wat daar ontstaan het tussen God en, en die mens, jy dat ons verstaan het, maar alles nie, as gevolg van God sy so toedoen nie, En, uh, en ons het geseen wat gebeur het na die sondeval en alles wat daarna gebeur het. Ek wil eindelijk, wat ek toe, weet hoe ek nou die ding op, op het afkom, en ek begin toe bykie um, dink oor dit alles, en toe probeer ek een lijn krijt tussen die oud testament en die nieuwe testament, as ons praat van heerlijkheid. Want na ons eindelijk beskrywe, hulle heerlijkheid in die oud testament eindelijk behalwe hier van exorise kant af Waar, um, jylle onthou nie die verhaal van, van Mooses waar hy gevlug het en met die hand toe en jylle ken nie waar hy skapen opgepas het en uh, op oorheb en hoe hy uh, die brandbos gesien het en God nog gepraat en gesê het, man gaan verlos my volk en trek met hulle ek sal jou op pad weis waar hy nie moet trek en so het Mooses saam met sy broer Aaron want hy kon het, hy wil het nou alleen doen nie en Aaron het omgehaalp en hulle het Uh, jylle proces dier gaan jylle weet, en om hier die volk verlost te kryf van Egypte af, die slavernie af, en hulle nou getrek het, dier die skelfzee getrek het, en uh, hoe hulle gekom het, by die berg Sinai, en wat Godse plan eindelijk was, is om ons met hulle te sien, en uh, sy heerlijkheid, wat versies daar oor die berg gehang het, om daar heerlijkheid in te plant in die mense, en hulle het gesê, nee, ons soekt nie die type van, verhoudingstype van story van God nie, ons wil ons eie ding doen, so om ons soek een wet en, en sootelie wet gekry wat hulle gevat het. En interessant nie, wat ek, Jesse ook deelgest in is dat, um, as jy mooi gaan kyk, die skrif, nherens pra die skrif van enige een van die volk wat doodgegaan het, of wat gesterf het, tot, tot by Sina. Daar hulle het gemurmureer, die oom sê, nou hulle was omtuigend die dag, die skelfsie getrek, en hulle het al die lof die gesing, en ewe skierlik, toe begin hulle weer te mouwen en murmureer, en ons sien die murmureering van die volk, en uh, hoe, Mooses eindelijk vir die volk sê, man, maar hoe kom kla julle ten ons, ten my en aaron, ons kan niks daar aan doen nie, en dan verwijs hy hulle eindelijk maar na God toe, die skepper, gaan eindelijk moet julle maar met hom kla, by hom gaan kla. Wat ek wil sê is, dat as ons gaan kyk na die gedeelte, vir, vanaf uit Egypte uit, tot by Sinaai, daar jylle trek toch, het eraan niemand gesterf nie, en toe kom die wet, toe maak Mooses die wet bekend, en God geef vir Mooses die wet, en hy sê, soos die wet, nou, nou moet hulle volgens die reels, moet hulle opbreid, en nou weet ons die geschiedenis, na. wat het daar gebeur, met onder die wet, so bedeling, want voor die wet, was daar niks geweest nie. Al was nie iets in plek geweest, want daar die plan was geweest dat God in die mens blij en vir hom rug. Harte van klip uithaal in een sachte hart, in sy die, hart, die wette in hun hart skrywe, dit is wat God wil doen. Die volk wou dit nie so heen nie. En nou sien ons wat het gebeur achterna, waar leer die luike, die luike leer die woestijn, waar die luike gekom, daar onder die wet gedeelte, het die, die luike gekom. Jy sê nou dan, het God ons een ander plan, en ons het al daar gepraat ook, is dat, Exodus 16, as jy daar wil kyk, Exodus 16 vers 7, sê hy, en die morgen vroeg dan, dit is nou toe die volk nou so murmureer, en na Mooses toekom, en morgen vroeg, dan sal jy die heiligheid van die Heere sien, omdat, hy jy die murmureering die Heere gehoor het, want wat is ons, dat jylle tegen ons murmureer, dis nou Mooses en Aaron. So hy sê, man, wacht net, morgenochtend gaan jylle die heiligheid van God sien, en dank jylle, jylle klachtes, kan jylle dan sly aanhoor. Moet nie met ons praat nie. En ek soor 16 vers 10, en onderwijl Aaron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai jylle na die woestijn, en met eens verskyn die heiligheid van die Heere in die wolk en dan daar in Exodus 24 vers 16, en die heiligheid van die Heer het met die berg Sinaai geblei, en die volk het het 6 daal lang oordek, en op die 7e dag het hy na Mooses geroep uit die volk. Toes sien ons waar hy met Mooses hierdie gesprek gehad het, en ons precies verduidelik wat hy moet gaan doen, en ons sien die tent van samenkoms, die tabernakel, en ons sien later dat die heiligheid van God het daarin gedrek, plan was in die mens. Die tweede prijs is in die tabernakel. En dan lees ons bykie verder, ek tel maar net so op die wetskrifte wat te, te make het met die heerlijkheid van God in die oud testament nou. En dan sien ons Exodus 29 daarby vers 43 en daar sal ek met die kinders van Israel saamkom en die tent sal dier my heerlijkheid geheilig wees. En dan in Exodus 33 Dan gaan Mooses naar God toe en hy sê vir die Heere, Heere maar, toon my die Heerlijkheid. Wees my hoe lyk jy. Dan sê God vir my, maar, jy kan my nie sê nie. Want geen mens kan blij leven as hy na my kyk nie. En dan weet ons, nou, hy het hem na een klipskeer ingevat en hy het hem net so'n glimps gegeen van sy Heerlijkheid. So van die achterkant af. Van daarbij. Die vir daar een tot een tipe van. En 33 vers 22 sê hy en en as my heiligheid verbygaan sal ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek totdat ek verbygegaan het. En dan weet ons in Eksodus 40:34 kom ons by die tabernakel en toe die wolk die tent van samekoms oordek en die heiligheid van die Here het die tabernakel gevul en dan het ek verder gelees, dan kom ek eerst weer in Jesaja, in Jesaja, en dan kom Jesaja, en hy profiteer nou na Jesus toe, nee? ons het nou gesien, dat die heerlijkheid van God, was versekere mense basis, jy weet gewees, alhoewel God het wou deel met allemaal, het die volk verkies, om een kant toe te gaan, en afstand te krijt tussen God, sy heerlijkheid en hulle self, Dis die mensenkeesig gewees. En dan kom uh, Jesaja en dan praat hy in Jesaja 40, daarby vers 5. En dan sê hy die volgende, en hy sê, en die heerlijkheid van die Heere sal geopenbaar word en alle vlees, te same sal het sien. Hy sê, van die mond van die Heere het gespreek. En dan praat hy ook van hy, Jesaja 53, want hy had daar gedeelte wat hy die kruis dood beskryf van Jezus. En daar vers 2 sê, en toch het soos een lood voor sy aangezig opgespryd, en soos een wortel uit droog grond, het hy geen gestalte of heerlijkheid gehad, dat ons om so aansien, en geen voorkomst, dat ons om so begin, en hy verwys hier na Jezus, wat dier God verlaten was. Van die tyd, die hy sê oor God, waar met jy my verlaat, hy skree dit uit aan die kruis, want, dis is juis waar we dit gegaan het, wat hy die volle pad moes geloop het, om die sonders te betaal van die mens, dan kom hy weer, en dan sê hy, Isaiah 58, praat hy van Jesus' opstanding, hoor net hy sal opgewondenheid, hoor net hier opgewondenheid, dan sal jou licht deurbreek, soos die daaraad, en jou geneesing skielik uitspreidt, en jou gerechtigheid sal voor jou uitgaan. Hy sê, en die heerlijkheid van die Heere sal jou achterhoede wees. Hy sê, hoe is dit moendlik? Hoe is dit moendlik, dat jy so van die oud testament naar die nieuwe testament so verandering kan gebeur? Jesus was die verskil geweest, maar nou nie, ons weet dit. En dan sê hy ook in Jesaja 60, ons ken na die skrif ook, staan op, word verlicht, want jou licht kom, en die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou wees, gaan oor jou op oor wie is dit, oor die mens, wat vry is, dier die bloed van Jezus, en dan hy, in Jesaja 60 vers 2, want kyk, die duisterne sal die aarde oordek, en donkere die volke, maar oor jou sal die Heere opgaan, en sy heerlijkheid sal oor jou gesien word, en dan vers 2, en die nasie sal jou gerechtigheid sien, en al die konings jou heerlijkheid, en jy sal met een nieuwe naam genoem word, wat die mond van die Heere sal noem, En dit allemaal is kind van God. Kind van God. Dis Isaiah 62 vers 2. En dan, as ons nou verder gaan lees, naar die evangeliese kant toe, Johannes 1 vers 14, en dan sê hy so, die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons het sy heerlijkheid aan skou, en die heerlijkheid soos van die eerstgeborene, wat van die vader afkom, sê hy, en hoe lyk hy, hy sê hy is vol, van wat? vol van waarheid, en vol genade, jy weet, ek sê dit altijd soos een kruik, so, soos die groot kruike, jy weet, jy kan daar opskryf Jesus, en as jy daar na die kruik kyk, en as jy sê, hy loop heel dag oor, en al wat daar is, is waarheid en genade, dis al wat na die kruik is, jy sê, en dis ook, ek kenmerk van die helikheid van God, is dat die oorvloed daarvan, van genade en van waarheid, sy truit maak, en hy uh, beskryf het vir ons so mooi aan Johannes, en ja, Johannes 8 vers 54, en Jesus antwoord, en sê, as ek my verheerlik, is my verheerliking niks nie sê, en dis my vader wat my verheerlik, van wie jylle sê, dat hy jylle goed is, In Johannes, Johannes 11 vers 40, Jesus sê vir haar, Ek het vir jou gesê, as jy nie geloof nie, sal jy die heiligheid van God nie sê nie. Maar as jy geloof, dan sal jy die heiligheid van God sê En dan weet ons, wat is geloof ons van praat, nie. Dit is nie ons mense geloof nie, dit die geloof van Christus. Die geloof van God, wat hy eerste gehad het. Al wat ons moet doen is, soos wat iemand ook gesê het net, al, vir oogend, dit is ook aan jou, ons moet het net vat. Ons moet het net vat want dit is beskikbaar vir ons. Al wat ons moet doen is, is soos die kickstarter wat Jan altyd van praat, is ons geloof is net die kickstarter. Is net om te sê, tot hieso toe, al wat ek nou wil doen is, nou wil ek, vir die heren uitkom, en ek wil nou die waarheid hoor, en ek wil my oor oopmaak, en my oor oopmaak, so dat ek kan sien. En die begeerte, die hongerte wat ek van gepraat het, as dit te vorig is, ek wil dus al klaar, die reaksie, Jy sien, my geloof is bote reaksie op wat, op wat God reeds gedoen het, op sy genade, op sy heerlijkheid, wat is my reaksie daarop? Jy sien, en as ons, die heerlijkheid van God, as ons dit ken, ouwens, dan gaan daar niks wees wat ons geloof gaan breek nie. Wat ek bedoel daarby is, dan gaan daar niks wees wat my gaan keer om te reageer op die heerlijkheid nie. Hy gaan niks jy is wat my al keer om te reageer op sy uitnodiging elke keer nie. Want ek wil net daar wees. Ek wil net in sy teenwoordigheid wees. Die heel tyd. Ek het hier geskrywe, pas op vir die verkeerde heerlijkheid. Jy sien wat, en, en dis wat die vijand probeer doen het met Jesus, toe hy op die berg gevat het. Wat het hy vir hom gevra? Jy kan hy gaan lees in Matthäus 4, en ook in Lukas 4. Matthäus 4 vers 8 en weer neem die duivel om, saam, na baie hoge berg, en wees om al die koninkryke van die wereld, en hulle heerlijkheid, Lukas 4 sê, en die duivel sê vir hom, ek sal jy hier die macht gee, en hulle heerlijkheid, want dit is aan my oor gegee, en ek gee dit aan wie ek wil, jy sê, vir soveel jare was die heerlijkheid, dit was beskikbaar gewees vir die volk, hulle het nie gehad het nie, Adam het het weggegee, die heerlijkheid het hy weggegeen, en vir soeveel jare was daar eindelijk een duistere tydperk geweest. waar mense opperuit, waar mense gelewe het, buiten die heerlijkheid van God. Alhoewel hy daar was, alhoewel hy een commitment gehad het met die mens, aan die ouwens wat wel gedraai het en na nou hom toe gekom het, tot by sy sien, waar het in abundance nou beskikbaar is vir ons, waar ons nou vrye toegang het, want ons nie meer hoef te gaan tot by die skuitsmeer nie, want toe hy sterwe aan die kruis, toe word die skuitsmeer geskeer, nie, het is opgeskeer, so symbolies, in die tabernakel het die gordijne opgeskeer, en vir ons om in te gaan, ons het toegang nou daartoe, en kyk wat sê Paulus, van heerlijkheid, ek lees daar in 2 Korinties 3, Jylle kan in 2 Korinties 3 gaan lees, vers 7 sê hy, en as die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer, in heerlijkheid was, so die kinders van Israel nie ook kon vestig op die aangezicht van Mooses nie, vanweer die heerlijkheid van die aangezicht, wat toch moes vergaan. Want hy glans wat Mooses gehad het, het net vir een tijd gehou, toes het weg. 2 Korinties 3 vers 8, hoeveel te meer sal die bediening van die geest, dan die in heerlijkheid wees nie? Want as die bediening wat veroordeel, die heerlijkheid was, veel meer is die bediening wat rechtvaardig maak, oorvloedig in die heerlijkheid sy. En dan kom ons by, en dis die nieuwe testament, dis wat Paulus vir ons voorhoud, die bediening van die dood, die bediening van die lewe, die godsdienstmodel of die, geestmodel, die verhoudingsmodel, dis wat aan ons voorgouw word, en dan 2 Korinties 4, alweer vers 4 sê, namelijk dat die ongeloofig is wie die God van die wereld die sinne verblind het, so die verlichting van die evangelie van die heiligheid van Christus wat die beeld van God is, op hulle nie so skynie, is een kritische skrif daar, 2 Korinties 4 vers 4, gaan kyk weer naam, wat het ons sinne verblind? hy skryf het in klein letterkies, die God van hierdie wereld, die sinne van die mens verblindheid, van die evangelie van Christus, van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is, so dat die nie op die mens sal so skynie. En dan kom hy met die teenpool, met die gees, in 2 Korinties 3 vers 18. Hy sê, en terwijl ons allemaal met onbedekte gezichte, of met een onbedekte gezicht, soos in een speel die heerlijkheid van God aanskou, word ons van gedaante verander, na die selfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, as dier die Heere wat die gees is. Kan jylle sien, hierdie fantastische nies, kan jylle sien, hierdie goeie nies, in die Nieuwe Testament, as gevolg van wat Jesus gedoen het, kom hy nou, en nou sê hy, as ons praat van een onbedekte gezicht soos in een spiel, na wie kyk ons? Wanneer ons in een spiel kyk? Ons kyk na ons self. Ons kyk na ons self. David dit in Psalm 111, hy sê die werke van die Heere is groot. As ons na ons self kyk, en, ons, en dan kan ons so saam met David stem, en hy sê, het kyk die werke van die Heere is so groot. Hulle sê nagespeer word, hulle dier allemaal wat daar in aan het, hy sê, as ek weet wie ek is, as ek weet, dat die creator het my gekreuit, God het my gemaakt, en die stempel van sy heerlijkheid, is afgedrukt op my, dis property, wat ek kan identificeer aan hom, aan sy heerlijkheid, hy sê, dan word het nagespeer dier allemaal, wat een welbehaar daarin het, een welbehaar het in, dit wat God geskreuit het, in myself, in dit wat God gemaakt het, sy dade, is majesteit en heerlijkheid, sê David, en sy gerechtigheid bestaan tot in ewigheid. en dan sê hy in Pesalom 25 vers 14 ook die ding, hy sê die verborgenheid, hy verwijs na die heerlijkheid van die heren, is vir die wat om vree is. Hy sê, en in Godse verbond, Godse commitment wat hy gemaakt het, is wat? Is om dit bekend te maak. Is om dit bekend te maak. Die verborgenheid, die heerlijkheid, is vir die wat die Heere vree is. En hy sê, dit is sy commitment wat hy gemaakt het, is om hier die heerlijkheid te openbaar aan ons, om dit te wijs aan ons. Die mirre Bible, nense, praat so baie over dit, is dat die image van Christus, van God, die lightness, die heerlijkheid van hom, dit is ons, dit is ons wat dit weerspeel, dit is ons, is die heerlijkheid van God op aarde. Wat anders? Denk een bykie, wat anders is heerlijkheid van God op aarde? ek sy sien het die prijs betaal, die offer, as ons na die offer kyk, en dis wat vir my so vaststeken my hart, is die offer wat betaal is, dit is die waarborg, vir my likeness, vir my heerlijkheid, vir my beauty, vir God, is sy sien, hy het gekom, Jesus het gekom, om wat te doen, om hy die verbond, hy die die heerlijkheid van God bekend te maak. Daarom sê in Johannes 17 vers 22, hy het 22 skrif, as my so great, hy sê, en ek het hulle die heerlijkheid gegee. En hy sê, my hart so begeert my wil is, vader, is dat hulle die heerlijkheid in my gesel sien. Romeine 8 vers 9 en 20, want die wat hom van tevore gekend het, het hy ook van tevore verordineer, om gelijkvormig te wees, aan die beeld van sy sien, so hy die eerstgeborene kan wees, van baie broeders, en na Jesaja 51 vers 1, en ons ken hy skrif bevestig dit net weer, wat sê hy, hy sê, aanskou die rots waaruit jy gekap is, die holte waaruit jy gegrawe is, die rots waaruit ons gegrawe is, waaruit ons gekap is, die rots is die heerlijkheid van God, Ons is gekap uit die heerlijkheid uit. Van dis sy sien. En wie ons allemaal verheerlijk is. Dit is so kritisch dan dat ons, en wie kom ons terug na die doop, die waarde van die doop. Dat ons sal begrijp, dat ons saam met Jesus geleig, gekruise, gedood en opgestaan het. Hij ingeet sien manie, toe die bloed afloop uit sy hoof uit, Jesus, Daie gesprek wat hy, intense gesprek wat hy met God gehad het. In sy hart was ek en jy gewees, daie oomlik, daie tyd, was ek en jy in sy hart gewees. Hy het ons bedink, hy het die mensdom, hy het ons bedink toe hy dit gedoen het. En dis al wat om gemotiveer het, geloof ek, om aan te gaan en nie te appliqueer nie. Maar nogthans wat hy wil geskiet vader en nie my wil nie. Snap ons dit, oons, dat ons in Jesus ge, sy hart was, al van die begin af, van sy leiding af, was ek en jy ons allemaal in sy hart gewees. Ons het saam met hom gestap op die pad. Ons het saam met hom in die kruis opgetrek gewees. Ons het saam met hom doodgegaan in die kruis. Maar die kruid nie, soos alles, is dat ons het ook saam met hom opgestaan. En as ons dit kan snap, dan verstaan ons, ons heerlijkheid, wat ons in ons het, want dit is sy heerlijkheid, en dit is gevolg daarvan, dat ek en jy dit kan hee, dit is een geskink wat aan ons gegee is, ons het gereageer daarop, dit is so, ons het gesê, ja, ek, ure, ek soek dit, en ek wil dit hee, vader, en ek, aan die einde van my lewe gekom, van my lewe, van die woestijn lewe, van een lewe sonder u en daarom noe ek een heren en bevestig ek dit dier die kese wat ek maak en om te blij by die kese wat ek gemaakt het by die eerste besluit en dit is namelijk om hom te aanvaard as my vader en ek wil afsluit die uitdaging ouwens is nie om te probeer wees nie om te probeer om Godse heerlijkheid te soek nie Je weet Godse heerlijkheid vryf af. Is een speel, is een goeie beeld, die beeld wat ons gekry het van Mooses, waar hy in die teenwoordigheid van God was vir so lang, en hoe hy afgekom het en hoe hy opgehelder was. Okay, in sy teenwoordigheid kan het nie anders as om te veranderen. Dit is ook om ek in die begin nog gesê het, dat die commitment van ons is om een afspraak te hee elke dag met hom. Die commitment is, is om daar afspraak na te kom die commitment is, is om intens in een gesprek te bly met God. Jan praat so baie die afgeloepie tyd ook oor die, en ek sê dis in sy hart ook, dat ons tyd moet spandeer, en afsonder, ons moet ons afsonder vir hom. Ons moet ons denken heilig vir hom. Die grootste vijandere oor ons, in ons dag-to-dag -dag operations, is bezigheid, op bezig te wees, en die ander ding is leerigheid. Dis twee groot, dis die gevaarlikste plek om te wees, is om te bezig te wees en om te niks te doen nie. Want dit skep ruimte vir allerhande goed en dit maak aanspraak op ouse gedagtes. Jy kan op een vakantie gaan, jy kan 6 weke hee om, waar jy niks doen nie, en jy kan sê, jy gaan nou vir 6 weke lang, gaan jy absoluut tyd spandeer om die te wees. As jy 6 weke verby is, dan kom jy achter my, hoe min tyd het jy niks spandeer om dis die area in ons levens wat ons en ek praat myself, dis die area wat die ou moet uitsorteer is om, om nie te kompromise met die tyd vir die dag nie. dan sê ek nie te wet raak, ek moet die, dit is nie wat ek sê nie, ek sê dat ons daar moet die afspraak wees, ons moet die afspraak maak met om, en ons moet bezig raak met om, soos wat sy koninkryk binnen in my is, soos God sy helikheid binnen in my want sy koninkryk, en hy sê dit ons ook, hy sê, jylle soek die koninkryk op alle andere plek, maar jylle hoef nie dat te soek, die koninkryk van my is binnen in jylle, binnen in my, dis waar sy koninkryk is, en waar sy koninkryk is, daar is sy heerlijkheid opwees, so sy heerlijkheid is binnen in my en jou, in die sluie, dit wat het toemaak, dit wat het afskans, so ons heerlijkheid nie kan wees nie, is wat, Jy weet, ons kan nou baie te sê, wat in een van die goede is, is een type van een godsdienst, type van traditie, wat ons nog baie geblok is en vast aan. Maar die sien, die wet maak my blind. Hy verblind my oor. Die grootsheid, die reikdom, al die goede is, dit verblind my. Dit maak my oor toe. Ek wil afsluit met die die, as ek myself as godsie helikheid kan sien, sal ek ook in staat kan wees om ander, as Godse eerlijkheid te sien. Dit sluit aan by wat in kweer en twee kweer en tees staan, weet van, van, van, wat ons niemand meer dan die vlees nie? As ek nie die eerlijkheid in myself kan raak sien nie, dan gaan ek het nooit in ander kan raak sien nie. En die enigste manier hoe ek het gaan raak sien, as ek begin, intens, intiem raak met God, want daai saad word oorgedraag. Jy sê net precies hoe dit werk. dit verstaan ek nie, dit weet niemand nie, maar hoe hy my oortuig, is een godelike ding, dit is absoluut een godelike ding, dit is, en dis hy aan het truit maak, is om my te oortuig, net hy kan my oortuig, maar ek moet daar kom, jy weet ons kan baie goedheid probeer doen, maar ons gaan nooit slaag, ons gaan nooit daar aan geslaag kry, om God sy werk te doen nie, en sy werk is om my, om my gedagtes te verander my gedagtes sal nooit verander as ek nie betrokken raak by hom nie as ek nie tyd spandeer saam met hom nie so dit is die uitdaging oons aanskou die heerlijkheid van God en hoe aanskou ons dit is door om na ons self te kyk en as jy dit by in jouself begin opspoor en begin raak sien Nee jy denk nie daaran hoe gaan jy dit onmiddellik in ander oons ook kan raak sien Godse Maar het begin, het begin by ons, om daar heiligheid in myself raak te sê. So, ons maak u ook toe, vader, dank vir jullie ochend, en vir die teemwoordigheid, en vir die gees, en vir die bemoeienis, wat u maak met elke van ons, persoonlijk, heren, wat, en u moedag ons so an vir ochend, om, om persoonlijk, om, tyd te maak en om by jy uit te kom vader by jy voeten te kom sit en van jy te leer want jy is die leraar tot gerechtigheid ook heren, jy leer ons dis die pad, dis die pad, dis die pad heren, as ons oor verblind is, weet ons dier die gejaagtheid, dier al die goede wat ons hul van praat dan sien ons nooit kom ons nooit bereidpunt om oortuig te word van jy nie vader dankie dat jy by ons honger te kweek, dat jy by ons verwachting kweek want soos wat ons ons meer en meer geef jy, so kom ons achter hoe groter raak die behoefte by ons om meer en meer te leer van jy dat ons by die plek sal kom waar ons hierna toe sal kom en dat ons by jy sal voete sal uitkom omdat ons honger is na die woord jy, en nie omdat ons skuldgevoel en skuldig voel nie vader dank u vir die heerlijkheid, wat u met soveel, soveel moeite, u het die volle prijs betaal, heren, so dat ons die heerlijkheid kan aanskou. En dank u dat u ons as mense, ons as gemeente, ons as huisgezinne, dat u ons bevoegt, ach, heren, om die heerlijkheid te wees, waar ons beweeg. En dat ons nie na ons, wandel hoef te kyk nie, heren, maar dat ons ons oog gevestig sal hou, heren, op die offer, wat Jesus gebring het, en dat ons daardoor bevrug sal word en vernieuwe sal word, heren, van dag tot dag, en dat die die passe, heren, in ons harte vernieuwe sal word, so ons, heren, kan wees, maar net kan wees, heren, wat hy beplan het, en wat hy gedroom het oor ons levens, voor die grondligging van die wereld al, voor elke een van ons, En dat ons nie, dat jy nie het sekere ons uitgesonder het nie, maar dat jy vir elkeen van ons dit bedank het. Dank jy daarvoor ons eer jy, jyre vir jy bemoeienis met ons levensvader, om ons op elke vlak te ontmoet, om af te buig en op, op elke vlak te ontmoet jyre, en vir ons daar te oortuig. Jy gaan ons nooit te hoog oortuig nie, maar dat jy ons oortuig op die vlak daar waar ons jy ontmoet, ons Ere lauf vir Jesus, in naam van Jesus, bid ons dit, Amen.